В літо 412, місяця квітного, ніщо не вістувало наближення страшної небезпеки. День видався напрочуд ясний, що траплялось досить рідко всю пору, ледве починався п'ятий місяць року. Та весняні паводки і зливища відгомоніли ще в травному, і уже добру сідмицю стояло на годині. Справжнє тобі літо, хоч дерева у хрещатого яру ледве вбрались у прозорі світло-зелені шати, схожі на єдвабні корзна молоденьких князівин. Єдвабний, зроблений з найдорожчої шовкової тканини. У яру вовтузилося душі з 20-ро чи усі 30 рубів і челядників під наглядом гладкого тивуна на малка. Челядник – слуга. Челядь – слуги. Тивун – управитель при дворі князя чи боярина. Тивун сидів у холодку під калиною, що нависала дрібним листячком над самий яр, і лінькувато ляскав себе гарапником по вичовганій підошві поробошень постолів. Поробошні в Малка були з доброю кабанічої скори, виверненої щетиною назовні, і скидалися на ведмежі лапи. Та й уся постава Тивунова нагадувала лісового бродника, здоровенні ручиська, якими легко гнути підкови, черево, що перевисало на коліна, і могутні дарма, що вимощені салом рамен. Такому б душ чиличило ім'я Бурмило, чи Громило, чи ще якось, тільки зовсім не оте малко. Та вже коли людину названо з народження, то ім'я лишається їй до самої смерті, і тут нічого не вдієш. Очі Малка натомість відповідали його іменню, були дрібненькі і ховалися межі щоками та волохатими брівми. Але Тивунові слугували вони пречудово, і роби та чилядники працювали з усіх сил. Десь поза калиновим кущем форкав кудлатий степовий кінь. Малка його не бачив, але вороний поводився спокійно, і Тивун тихо мугикав собі в рудий вуз. Ой, травиченько та й моріжечку, ти гляди не вколи мені й ніжечку. Поки малко так ото мугикав, а він мугикав майже завжди, роби і були певні, що ніякого підступу сподіватись не треба. Одні тачками возили з-під кручівок куглину, висипали її під самий берег річки на довгу купу, інші ризкалями вирівнювали ту купу, треті ж важкими гатилами трамбували. Гатило – добня для трамбування гаток гребель. Все йшло розмірано і звично, без поспіху і зайвої сіпанини, аби день до вечора. Однаково ж роботу челядина ніхто не поцінує і не похвалить. Це знали й вони, роби, знавити тивун, і спокійно мугикав собі в роді вуса. Та ось ворони перестав скубати траву, і Малкова пісня ввірвалась. Челядники здивовано заповертали голову в його бік. Малко досить легко, як на свою вагу, звівся і глянув туди, куди зирив кінь. Поміж листям весняної калини біліла постать. Почекавши, поки вона наблизиться, тивун тоненьким голосом поспитав Пощо, княжичу, йдеш? То був син княгині Ради Богдан. Хлопець мав небагато літ, але вдався міцний, кремезний і вже майже зрівнявся з тивуном, тільки хлоп'яча незграбність та ясні карі очі та ще хіба довге шовковисте волосся, що спадало на самі плечі, зраджували князюка. Богданові на маковія пішов дванадцятий. Пощо, кажу, прийшов єси? перепитав тивун. Богдан хитнув головою в бік городу. Мати. Кликала мене, здогадався малко й показав на тих, що готили греблю. А хто ж тут? Але з Богданових хвуст годі було витягти ще бодай слово. Княжич сів і звісив ноги з кручі. Що, княгиня, ще? Наполягав тивун, та княжеш ніби й не чув його. Він стрибнув з кручі, з'їхав урвищем аж до тих, що возили глину, взяв з рук челядника рискаля і заходився копати. Потом ухопив тачку за ручниці і легко попхав її вкоченою стежкою до місця, де гатили греблю через хрещатик. Річка була неширока і мілка, до пояса, та навесні дика вода зірвала міст і розмила греблю, а такого вже давно не бувало. Вивернувши тачку і віддавши її русявому челядникові, білобровому готові, якого в княжому дворі звали Ториком, Богдан взяв з рук чорного роба Мааса, гатило й примірявся. «Важке вельми!» – криво сміхнувся Маас. «Княжич є малий для такого!» Але Богдан і не глянув у його бік, підняв гатило й заходився гупати вже притоптану глину. Всі чилядники роби поставали і задивились на молодого душця. Той же гупов і гупов, ніби важезний дубовий обрубок, був іграшкою. Коли по якому часі Богданові стало парку, він скинув куцу ягнячу гуньку, помережену зеленою лиштвою, шпурнув її геть далі від себе на купу ще не втрамбованої глини і лишився в самій сорочці, підперезаній широким сукняним поясом, і скупо, як в усіх чоловіків, гаптовані лише на подолі та вузько на грудях і рукавах». Гунька – гуня. Верхній шкіряний або суконний одяг – серм'яга. Земля аж двихтіла від гупання. Челядники сходилися все ближче. Та нарешті Малко, який теж замалувався юначагою, махнув гарабником. Гей ви! Чого сте повилуплювали очі? Ну, мже! Челядники роби розбрились по своїх місцях. А тивун, посівши кудлатого воронця, ще пристояв трохи, тоді поправив меч на лівому боці і торкнув коня п'ятим. Але кінь не хотів чомусь іти, задивившись назад. Малко й собі глянув, що так зацікавило воронька. Соляним шляхом, що вибирався з дубового лісу, виточилась коротка ниточка комонників. Комонник, кіннотник від комонь, кінь. Їх було душ з вісім чи десять, Попереду їхав на гнідому коні між у шоломій прищиті та довгій сулиці. Йому вслід ступали верхи три жони чи жінки, за ними ще кілька комонників безборонних, а заключав ту вервечку вершник, оружений так само, як і перший, щитом і сулицею. Оружний, озброєний. Сулиця, металевий спис. Комонники не звернули до розбитого містечка через хрещатик, а побралися стежкою понад яром туди, де височів Київ город. Малкові майнуло в голові, що в городі не сподіваються гостей, і належало б, хоча впереди княгиню Раду. Він уже хотів по поробошнями коневі в слабину, та так і застиг. З діброви, навздогін валці, вихопилася дюжина комунників і з гиком та криком оточила її. Малко відразу пізнав степовиків. Можі, боронячись довгими червоними щитами, почали штрикати нападників сулицями. Двоє степовиків упало і коні, зошлілі від гику та крові, понеслись понад яром. Ще один завис у сідлі, перехнябившись на бік, але решта насідала і насідала. В одного можа полетіла перебита навпіл солиця, і він захнувся, аби дістати меч, але крива шабля, немов тільки й чекала сієї миті, і можева голова покотилась у траву до хрещатику. Швидка вода підхопила її понесла вниз. Княжич Богдан дивився на ту голову, що, перекочуючись, немов пила каламутну воду чи німо волало о поміч, і його як приворожило до неї. Він знав, що страшне тепер відбувається там, на вузькому моріжку над Хрещатим Яром, але дивився й дивився на жахну живу голову, яка ще допіру належала, може, візкоротичу. Він здолав себе глянути на бойовисько тільки тоді, коли вода поглинула той жах.